și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pentru el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și îi va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Fericit bărbatul care ne dăshluieste în el. Temeți-vă de Domnul tot sfinții lui, că n-au lipsă cei ce se tem de el.